Розділ 25 Близько другої дня в небі скупчилися хмари, проте спершу ніхто з нас не поставився до них серйозно. Останній дощ у нас був на початку липня, то звідки йому тепер узятися? Але хмари все громадилися і громадилися на півдні від нас, підбивалися вище і вище і вище темні грозові стовпи синюшно-фіолетові і повільно повзли в наш бік. Я уважніше до них придивився, шукаючи тієї мембрани знизу, яка б означала, що за 20 чи 50 миль від нас уже дощить. Але зливи ще ніде не було. Просто купчилися хмари. Верн натер собі п'ятку, і ми спинилися на перепочинок, поки він закладав собі в лівий черевик мох, здертий із гори старого дуба. «Горді, як думаєш, дощ буде?» – спитав Тедді. «Думаю, так». «Охрінійте!» – зітхнув він. «Охрінійте, який хороший кінець охріненно хорошого дня!» Я розсміявся, і він мені підморгнув. Ми рушили в путь, тільки тепер трохи повільніше, зважаючи на в п'ятку. Десь між другою та третьою годиною світло дня стало інакшим, і ми вже, напевно, знали, що буде дощ. Спека не відступила, ще й парко стало, але ми знали. І птахи теж. Вони з'являлися ні звідки і розтинали небо, виповнюючи його тріскотнею та пронизливо перегукуючись. І світло. Рівномірну ритмічну яскравість немов пропустили крізь фільтр, вона набула перлистого відтінку. Наші тіні, що вже знову видовжувалися, також стали розмитими, утративши виразні обриси. Сонце то ховалося за яруси хмар, то виринало звідти, а небо на півдні забарвилося в колір міді. Ми спостерігали, як грозові громади пливуть до нас, зачаровані їхнім розміром і німою загрозою. Подеколи в їхніх нутрощах вибухала гігантська лампочка, і на мить вони з гігантських фіолетових синців ставали світло-сірими. З черва найближчої до нас хмари сяйнула виделка блискавки, така яскрава, що лишила синій відбиток на моїй радужці, а слідом за нею не забарився і протяглий гуркіт грому, від якого здригнулася земля. Ми трохи поскавчали про те, де ж нам тепер ховатися від дощу, але тільки тому, що так було заведено. А насправді, звісно, ми очікували його з нетерпінням. Дощ буде таким холодним, свіжим і без п'явок. Десь після пів на четверту крізь дерева ми побачили воду. «Он вона!» – бурхливо зрадів Крис. Роял. У нас відкрилося друге дихання, і ми пішли швидше. Буря невпинно наближалася. Зривався вітер, температура повітря за лічені секунди впала на 10 градусів. Опустивши погляд, я помітив, що моя тінь щезла повністю. Ми знову йшли парами, по двоє на кожному боці залізничного насипу. У мене геть пересохло в роті, горло пульсувало від нудотної напруги. Сонце знову запливло за пасмо хмар, і цього разу більше не вийшло. Хмара на якусь мить позолотилася по краях, немовна ілюстрація до Старого Завіту, та потім винно червоне відвислий черево грозової хмари поглинуло всі сліди сонця. День у раз став похмурим, хмари квапливо з'їдали рештки блакиті. Ми чули запах річки так добре, наче були кіньми. А може то був запах дощу, що вже висів у повітрі? На нас насувався цілий океан у мішку, стримуваний лише тоненькою шворкою, що могла от, от порватися і випустити назовній потоп. Я все намагався заглядати в підлісок, але мій погляд раз у раз притягувало до себе те неспокійне бурхливе небо. У його барвах, що все густішали, можна було прочитати всю лиху долю, що на нас чигала. Вода, вогонь, вітер, град. Холодний вітер ставав дедалі настирливішим, сичав у відті ялин. І раптом із хмар, наче просто над нашими головами, вирвався та вдарив у землю раптовий розряд блискавки. Я закричав і затулив очі долонями. Господь зробив мій знімок, клацнув маленького хлопчика з сорочкою, зав'язаною на поясі, сиротами на голій шкірі грудей і брудними від шлаку щоками. Менш ніж за шістдесят ярдів од нас затріщало падаюче велике дерево. Слідом за цим хряснув грім, і я весь зіщулився. Мені хотілося опинитися вдома, читати хорошу книжку в затишку і безпеці, наприклад, у погребі біля картоплі. Господи, завищав Верн таким тоненьким голоском, наче от, -от з омліє. «Осподи, боже мій, дивіться!» Я перевів погляд у тому напрямку, куди показував Верн, і побачив, що понад лівою рейкою ПЗЗШМ котиться синьо-біла куля вогню. Вона потріскувала і сичала на весь світ, наче ошпарена кицька. Стрімко пролетіла повз нас, і ми обернулися, щоб провести її поглядом, приголомшені тим, що такі штуки взагалі існують. За двадцять футів од нас вона раптово хлоп і зникла, лишивши по собі мастки і запах озону. «Що я взагалі тут роблю?» – пробурмотів Теді. «Охрініти!» – радісно вигукнув Крис, задираючи обличчя в небо. «Це ж охрініти, як кльово буде!» Але я поділяв думку Теді. Дивився на небо і відчував якесь гнітюче запаморочення. За відчуттями це більше нагадувало зазирання в глибоку і загадкову ущелину з мармуровими стінами. Знову спалахнула блискавка, і ми всі поприсідали. Цього разу запах озону був гарячішим, виразнішим, гуркіт грому накотився без жодної відчутної паузи. Від нього ще дзвеніло у вухах, коли Верн тріумфально затріщав. «Он там! Оно він! Он там! Я його бачу!» Якщо я захочу, то зможу зараз побачити Верна таким, як тоді. Варто лише не відкинутися на спинку крісла і заплющити очі. Він стоїть на лівій рейці, як мореплавець на носі корабля, однією рукою затуляючи очі від сріблястого сяйва блискавки, яка щойно вдарила, а іншу простягаючи вперед і показуючи на щось. Ми підбігли до нього і подивилися в той бік. Верна просто розгулялась уява, от і все, думав я. Кровопивці, і спека, а тепер ще буряться. Очі підводять і показують якусь чортівню і все. Але насправді це було не так. Хоча на якусь частку секунди я раптом відчайдушно зажадав, щоб то виявився оптичний обман. Бо за ту частку секунди я зрозумів, що не хочу бачити жодних трупів, навіть роздушеного під колесами вантажівки бабака. У тому місці, де ми стояли, дощі на провесні розмили частину насипу, залишивши по собі непевний піщаний обрив у чотири фути заввишки. У залізничників на жовтих дрезинах або ще руки не дійшли, або це сталося зовсім недавно, і ніхто поки не знав. Під ним росли заболочені липучі зарості підліску, від яких віяло жахливим смородом, а з плутаного шалу кущі вожини стерчала біла-біла рука. Чи дихав хтось із нас тієї миті? Я ні. Вітер міцнішав, налітав поривами й звідусіль, наскакував невідь звідки, закручував у вихорі, обдавав струменями нашу спітнілу шкіру і відкриті пори, але я його наче й не помічав. Думаю, у душі я чекав, що теді от от закричить десант за борт, якби це сталося, я б напевно з'їхав з глузду. Було б краще, якби ми побачили все тіло цілком і повністю. Але натомість стирчала лише утомлява кінцівка, страхітливо біла, з розпластаними пальцями, наче рука потопельника. Вона повідомила нам правду про всю ту подію, пояснила кожен цвинтар у світі. Образ тієї руки поставав у моїй уяві щоразу, коли я чув чи читав про якесь звірство. А десь далі, там, де починалося плече тієї руки, лежала решта Рея Бравера. Спалахувала і вдаряла блискавка, і за кожним ударом небо розривав грім, неначе над нашими головами почалися небесні перегони. «Бльо!» – видихнув Крис. Вийшла не зовсім лайка і не зовсім сільська версія цього слова, така як матюкаються в полі серед тонких стебл Тимофіївки, коли ламається сінний прес. Натомість то був довгий глухий склад без жодного змісту, видих, що проминув голосові зв'язки. Верн, мово, держимий облизував губи, ніби скуштував якийсь мутний новий делікатес. 29-й смак Говарда Джонсона, тібетські роли з ковбасою, міжзоряних равликів, щось таке чудернацьке, що заразом його потішило і викликало огиду. Тедді тільки дивився. Вітер тріпав жирне злипле волосся, оголював йому вуха, потім знову прикривав. Його обличчя не виражало нічогісіньку, було цілковито порожнім. Зараз, заднім числом, я вже можу вам сказати, що побачив на ньому щось, і, можливо, так і було. Але не тоді. По руці повзали чорні мурахи. У лісі обабіч колії здійнявся гучний шепіт, наче дерева щойно нас помітили і тепер висловлювали все, що вони думають із цього приводу. Із неба ринув дощ. Краплі за вбільшкість десятицентові монети падали мені на голову і руки. Вони змочили насип, і шлак ненадовго потемнів, та потім знову став таким, як раніше, бо голодна земля жадібно всотала вологу. Великі краплини лупили хвилин, мабуть, із п'ять, а тоді перестали. Я глянув на Криса, але він тільки кліпнув у відповідь. І тут налетіла буря. Усе сталося миттєво, наче в небі хтось потягнув за ланцюжок душа. На зміну шепоту прийшов гучний скандал. Було таке відчуття, що нас вичитують за наше відкриття. І було страшно. Але про хибні висновки тільки в коледжі розказують. Та й то я помітив, що в хибність тих висновків тільки повні критини могли повірити. Крис перескочив зверху через водорий. Його волосся вже промокло і липло до голови. Я пішов слідом за ним. Верн і Теді не відставали, але першими до тіла Рея Бравера дісталися ми з Крисом. Він лежав до лілиць. Крис подивився мені у вічі. Його обличчя виражало твердість і суворість. То було обличчя дорослої людини. Я ледь помітно кивнув, наче він у голос до мене звернувся. Думаю, Рей опинився внизу, більш-менш неушкоджений, замість лежати геть понівеченим між Рейками, бо намагався порятуватися втечею, зіскочити з колії, але не встиг. Поїзд ударив його, і він полетів шкареберть униз. Приземлився головою в бік рейок, закинувши руки за голову, наче норець перед стрибком. Приземлився в це боліться, що вже потроху ставало болотом. Його волосся було темно-червонуватим, від вологи злегка кучерявилося на кінчиках. У волоссі проглядала кров, але небагато, не стільки, що аж до огиди. Мурахи були огидніші. Удягнений він був в однотонну темно-зелену футболку і сині джинси. За кілька футів от босих ніг я помітив пару брудних кедів із низьким верхом, що заплуталися в химерних ожини. Я не одразу збагнув, що до чого, чому він тут, а його взуття там. Та потім дійшло, і усвідомлення вдарило, як підступний випад нижче пояса. Моя дружина, діти, друзі, усі думають, що мати таку уяву, як у мене, дуже класно. Із нею я не тільки всю ту грошву можу заробити, а ще й кіно собі прокрутити в голові, коли нудно робиться. Вони мають слушність, звісно. Та періодично твоя уява обертається проти тебе і кусає, немов скаже, над довгими зубами. Зубами, нагостреними терпугом, як у людожера. Ти бачиш таке, чого волів би не бачити, таке, від чого не можеш заснути аж до світанку. Щось таке я побачив і зараз. Ця картина постала в моїй уяві з абсолютною ясністю та чіткістю. Його вибило з кедів, поїзд вдарив його так сильно, що кеди злетіли з нього, а разом із ними вилетіло з тіла і життя. І це стало тим обухом, яким мене гахнули по голові. Малий був мертвий, малий не захворів, малий не спав. Він більше ніколи не встане вранці, не дристатиме від зелених яблук, не візьметься за утруйний плющ, не зітре до краю витирачку на олівці Тайкон Дерога номер два під час важкої контрольної з математики. Малий був мертвий. Труп. Він більше ніколи не піде збирати пляшки з друзями навесні і з брезентовим мішком на плечі, щоб класти туди знайдені під талим снігом скарби, які можна здати». Більше не прокинеться у другій ночі 1 листопада, не побіжить у туалети, не вирге великий клубок дешевих геловінських цукерок, не смикне за кіску єдину дівчинку, яку залишили після уроків. Малий нікому не роз'юшить носа, і йому ніхто не роз'юшить. Малий не піде, не зможе, не зробить, не зуміє. Він був тим боком батарейки, на якій написано мінус, перегорілим запобіжником, у який вставляють монетку. Смітником біля учительського столу, з якого завжди пахне тирсою, із загострених олівців та апельсиновими шкурками від обіду. Домом із примарами, за межею міста, де вибиті всі вікна, а табличка «Не заходити» валяється на полі. Горище із кажинами, підвалом, що кишить хробачем. Малий був мертвий, містере, мем юний сер, маленька міс. Я міг би говорити весь день і навіть близько не описати ту відстань між його босими ногами та брудними кедами, що висіли на кущах. Там було 30 з гаком дюймів і гугол світлових років. Малого від'єднало від кедів без жодної надії на повернення. Він був мертвий. Ми перевернули його на спину лицем до зливи блискаво-крівномірного гуркоту грому. Усе його обличчя та шию вкривали мурахи і жуки. Вони сновигали за комір його футболки і назад. Очі в нього були розплющені, але страхітливо розфокусовані. Одне закотилося назад, і ми бачили тільки крихітну дугу зіниці, а інше незмигну дивилося вгору, у розбурхане вітрюганом небо. Над верхньою губою і на підборідді засохла кривава піна, і з носа кров пішла, подумав я. А права щука була пошматована, і на ній темніли синці. Та все ж мені здалося, що вигляд у нього не такий уже й страшний. Якось я влетів у двері, який саме розчахнув мій брат Деніс, і синці в мене після того були набагато гірші, ніж у цього малого, та ще й ніс розквашений. А проте я тоді в смак повечеряв і просив добавки до всіх страв. Та дізверном стояли позаду нас. Якби те вибалушене до гори око ще могло бачити, то ми всі, напевно, виглядали б для Рея Бравера, як носії домовини у фільмі «Жаху». З його рота виповз жук, подріботів через усю безбороду щоку, переступив на листок кропивий і щез. «Ви бачили?» – спитав Тедді високим дивним голосом на межі непритомності. «Сука, зуб даю у ньому повно жуків, весь мозок поп...» «Тедді, заглухни». Попросив Верн, і Теді з полегкістю послухався. Небо розітнула блискавка, і єдине хлопцеве око раптом засяяло. Було таке відчуття, що він зрадів, коли його знайшли, до того ж хлопці його віку. Верхня половина тулуба в нього розпухла, і навколо витав душок, наче старі пердуни розстаралися. Я відвернувся, побоюючись, що мене знудить. Але в шлунку було сухо, твердо, спокійно. Раптом я загнав собі два пальці в горло, щоб викликати нудоту, бо мені це було потрібно, бо я думав, що так здихаюся цього всього. Але шлунок тільки трохи смикнувся і затих. Ревіння зливи і супутній грім цілковито заглушили собою дерчання машин, що наближалися по Бекгарлоу-Роуд, до якої від цих болотистих заростів було рукою всягнути. Так само не чути було потріскування кущів, коли пасажири тих машин, припаркувавшись край дороги, пробиралися крізь підлісок. І вперше про їхню присутність ми дізналися, коли Ейс смерл, перекрикуючи бурю, спитав. «І що ви, блядь, про все це знаєте?»